Борщову вже нічим не можна було б допомогти. Із показань підозрюваного Гакаєва. Коли ми зустріли борщова, він почав у нас питати, як йому пройти до центру, а також хто ми такі. Це нам не сподобалося. Ми відтягли його в кущі, побили і пограбували. Як усе просто. Чи не так? Не сподобався перший зустрічний, його відтягли в кущі, побили і пограбували. Забрали всі його речі які мали хоч найменшу цінність, а два квитки в цирк Гакаєв подарував їй, до якої приїжджав сватитися. Тільки з весільної подорожі, куди його разом із Зауровим відправив Печерський районний нарсуд, вони повернуться вже через 10 років. Бомба для директора. Справа номер 23-293. 2 січня о 18 й годині 45 хвилин Робітник київського управління «Ліфтремонт» Бессонов, що був у своїй квартирі на Русанівській набережній, побачив, як у дворі спалахнула полум'я і одразу пролунав вибух. Бессонов кинувся до вікна, але у січневому присмірку нічого незвичайного не помітив, окрім того, що до гастроному, який міститься навпроти, бігли люди. Що ж могло вибухнути на Русанівській набережній, де єдиним Вибухом небезпечним об'єктом можна було вважати хіба ще сам гастроном. Адже тут не було ані хімічних реакторів, ні складів пального, ні майже виключалось, що в цьому районі міг спрацювати детонатор, який залишився від останньої війни. Тому що Русанівка, як територія, можна сказати, з'явилася з нічого. Цей берег був створений способом гідронамиву. Що ж могло тут вибухнути? Так чи майже так, думав безсонов, який через кілька хвилин разом з усіма біг до місця події. Згодом, коли він разом з іншими свідками давав показання, то нічого, крім цих перших вражень, не міг відтворити. Але і це виявилося важливим для слідства, бо допомогло уточнити час і силу вибуху. Втім, і ті люди, що перебували неподалік, додати змогли небагато. Ну, а тих, хто стояв зовсім близько, відкинуло вибуховою хвилою, і причому двоє з них так і не підвелися. Тим часом прибули швидка допомога і міліція. Із хвильованих розповідей потерпілих та очевидців було відтворено попередню картину цієї надзвичайної події. Постанова про порушення кримінальної справи. 3 січня місто Київ начальник слідчого відділу прокуратури міста Києва, розглянувши в порядку статті 227 Кримінально-професуального кодексу матеріали огляду місця події, пов'язаної із людськими жертвами внаслідок вибуху біля будинку на Русанівській набережній, встановив, 2 січня о 17 годині 45 хвилин невідомий молодий чоловік під виглядом подарунка з виставки біля гастроному на Русанівській набережній передав вантажнику, яким цю і запакований у коробку з-під одеколону Шипр, вибуховий пристрій. При розпакуванні коробки стався вибух, яким були поранені вантажники магазину «Якимець» і «Пустовойтов». Цим же вибухом був оголошений вантажник Антонович і поранена в руку заступник завідуючого відділу магазину «Карасюк». Враховуючи, що в матеріалах є ознаки злочину, керуючись статтями 98 і 119 Кримінально-процесуального кодексу України, постановив перше. Порушити на основі викладених обставин кримінальну справу за ознаками статті 93. друге. Розслідування доручити групі слідчих на чолі із прокурором-криміналістом. Відомо, що майже кожне розслідування – Починається з огляду місця події. Цим місцем виявилася частина двору, що безпосередньо прилягає до чорного ходу гастроному. Фотографія, що зберігається в справі, ніби відтворює декорацію, на фоні якої розігралася ця трагедія. Мабуть, нічого схожого історія нашої криміналістики тоді ще не знала. Отже, ми бачимо ділянку, заставлену бочками з рибою і ящиками з майонезом. І як останній штрих, що вивершує картину мирного двору, у кадр потрапив віник, притулений до стіни. Зараз, після того, що сталося, цей віник аж волає про зрадливість долі. Адже вибух, який забрав не лише два людських життя, а й порозкидав усе у радіусі десяти метрів, обминув лише скромне знаряддя наведення чистоти. Було визначено, хто і де в той момент стояв. Зроблено відповідні виміри. Виявилось, коли Красюк вийшла на ганок, як імець і невідомий чоловік, що розмовляв з ним, стояли за 11 метрів від дверей підсобного приміщення. Навіщо це було треба знати слідчим? Навіщо вони прилучили до шматків кримінальної справи, уламки металу, шматки ізоляційної стрічки і навіть помітну пружинку від кулькової ручки? Навіщо, позуючи по снігу, підбирали кожний газетний клапоть? Та ніколи не можна знати заздалегідь, які саме докази допоможуть викрити злочинця. Так сталося і цього разу. Причому виявилося, що саме ізоляційна стрічка